Postula sagan 27. kabli Þegar ákveði var að við skildum sigla til Ítalíu voru Páll og nokkrir bandingjar aðrir seldir í hendur hundraðshöfðingja er Júlíus hétt úr Hersveit Keisarans. Við stigum á skip frá Adramitjum sem átti að sigla til Hafna í Asíu og léttum í Haf. Ari Starkus, makedónsku maður frá Thessaloniku, var okkur samferða. Á öðrum degi lentum við í sídón. Júlíus syngdi Páli þá mannúð að leifa honum að fara á fund vinasinna og þykja umönnun þeirra. Þaðan lietu við í haf og syldum undir kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá syldum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfílíu og komum til Mýru í Líkíu. Þar fann hundraðshöfingin skip frá Aleksandríu er sigla átti til Ítalíu og kom okkur á það. Siglingin gekk trekt allmarga daga. Komumst við með herkjum móts við knýtus en þar bæð við vindur okkur. Þá sildum við undir krít við Salmóni. Við beittum þar hjá með naumyndum og komumst á staðeinn sem kallast góðhafnir í við grendviðborginna Laseu. Ennleið drjúur tími og sjóferðir voru ornar hættulegar enda það komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá Það sé ég góði menn að sjóferðin muni kosta hrakninga og mikið tjón ekki einungis á farmi og skipi heldur okk ok á lífi okkar En hundraðshöðingin treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því er Páll sagði Höfnin var óhendug til vetrarlegu Fví var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná fönix og hafa þar vetrarlegu Sú höfn er á krít, og veit til út söðurs og út norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sildu fram með krýtnar landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan, fárviðri, hinn íllremdi landnirðingur. Skipið hrætti og varð því ekki beitt upp í vindin. Slóum við undan og léttum reka. Við hleyftum undir litla ey sem nefndist Káta. Þar gátu við með nauymdum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjargar verða og reiðu skipið köðlum. Þeir óttust að þá myndu bera inn í sirtuflóa. Því feldu þeir sæll og létu reka. Daginn eftir hrakti okkur mjög undan ofveðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir fyrir borð með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá kvorki til sólar nýstjarna, og ekkert lát var þá ofiðrinu. Tók þá að þrjóta öll von um að við kæmum staf. Nú hafðu menn lengi einski smatar neitt, þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti. Góðir menn. Þið hefðuð átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá krýt. Þá hefðuð þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir, fyrir engin ykkar mun lífi tína, en skipið mun farast. Fyrir að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og meldi. Óttast þú eigipáll fyrir keisaran áttú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa veri því vonglaðir góðir menn. Ég treysti guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Okkur mun bera upp á einhverju eigi. Á miðnætti, þegar við höfum hrakistum atri að í halvan mánuð, þóttu skipverjar verða þess varir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsöku og reyndist dýpið 20 fanar. Aftur vörpuðu þeir grunnsöku litlu síðar og reyndist dýpið þá 15 fanar. Þeir óttust að okkur kynni að bera upp í kletta og köstuðu því fjórum akkrum úr skuttnum og þráu nú mest að dagur rinni. En hásetarnir reyndu að strjúka af skipinu. Þeir settu bátinn út og þóttuust vera að færa út akkri úr framstafni. Þá sagði Páll við hundrasæfðingann og hermenina: „Ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, geti fi ekki bjargast.“ Hermennirinnir hjuggu þá festarbátsins og létu hann fara. Undir dögun kvatti Páll alla til að neita matar og sagði Við hafi nú þraukað hálfan mánuð fastandi og matarlausir. Það er nú mitt ráð að þið matist. Þess þurfið þið ef við ætlið að bjargast. En engin ykkar mun einu hári tína af höfði sér. Að svomæltu tók hann brauð, gerði guðið þakir í allra augsýn brauð það og tókaði þetta. Urðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá er þeir höfðu ett til sig með léttu þeir á skipinu með því að kasta kortfærminum í sjóin. Þegar dagur rann, kendu þeir ekki landið en greindu vík eina með sandfjöru. Var það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkarinn og letuðu eftir í sjónum, leistu um leið stýrisböndin, undu upp framseglið og letu berast undan vindi til strandar. Þeir lendu á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hræðist hvergi, en skuturinn tók að liðast sundur í hafrútunu. Hermennirnir ætliðu að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kemist undan á sundi. En hundraðshöðingin vildi forða Páli og komið vekk fyrir ráðagerð þeirra. Bauð hann að þeir sem sindir væru skildu fyrstir varpa sér út og leita til lands. En hinn síðan ímist á plöngum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands.